Der er jo ingen politikere i det her land, der reelt har missioner. Magtafgangse, siger jeg bare. Priserne stiger og stiger og stiger. Hvad gør vi ved det? Jeg er så træt af at høre på alt den spil. Det burde det være en, en der holder Det ingen mening. Velkommen til en af de fine københavnske salonger. Velkommen som altid til begavede og bramfri gæster. Mia Amalie Holstein og Mikkel Andersen, velkommen back to. Tak. I er jo begge indstillet til Berlingskes Fondsmagtpris, fordi I er nogle af dem, der har bidraget ekstraordinært til den borgerlige idédebat. Tillykke med det. Tak for det. Tak for det. Mikkel Andersen, du er jo indstillet særligt for din tid som chefredaktør for det borgerlige medie Kontrast, Men her 1. januar, så fik du jo en ny titel. Nu er du chefrådgiver for Liberal Alliance, et parti, du tidligere har kaldt det mindst dårlige valg i den borgerlige lejr. Hvorfor faldt valget der? Jamen, altså, man kan jo sige, at citatet, citatet giver i hvert fald en, en indikation. Men altså, man kan sige, at jeg stod, øh, da, da jeg øh, stoppede på kontrast, øh, egentlig uden nogen konkrete planer. Øh, altså, jeg, jeg vidste simpelthen ikke, hvad jeg skulle, og, og havde tænkt mig at gå nogle tid og, og spekulere over det, og øh, jeg er jo nok til at fortsætte med at lave noget. Måske blive freelance journalist igen, måske finde et andet redaktørjob, eller noget i den stil, men... Øh, men hvis altså, jeg fik så muligheden øh, for at, at komme ind til, til Liberale alliancer, og jeg må indrømme, at som en, der har haft politik og værdikamp som en del af mit DNA igennem mange år, og, og det jo er jo ret åbenlyst, at det er meget vid udstrækning på, på rigtig, rigtig mange punkter af LA, som, som jeg deler opfattelse med, altså jeg har jo stemt på dem siden, Ja, siden, siden 2011-valget må det have været. Du vil gerne lige deklarere, at partibogen er i orden. Ja, ja, jamen, det er ikke det med det. Men altså, jeg vil bare sige, jeg er selv en af dem, der faktisk jeg stemte i 2019. Jeg tror, jeg var en ud af 28 på mit valgsted. i Men øh, hvad det hedder. Så, så der synes jeg ligesom, hvis hvis det skulle være et parti, jeg skulle prøve, så skulle det være L.A., og det skulle være nu. Ikke? Fordi jeg synes mm. jeg synes grundlæggende set, at man har formået at samle nogle rigtig spændende mennesker. Jeg synes, det er et spændende projekt. Og der er jo kommet flere spændende mennesker til. I har jo lige været i øh, vælten, fordi øh, Pernille Wermund nedlagde jo Ny borgerlig og skiftet til liberal Alliance. Det her det er en rigtig god idé, både for Pernille og for Liberal Alliance, og det er en god nyhed for det borgerlige Danmark, at vi nu øh, samler kræfterne. Der blev jo gættet også her i salongen på, at det var jer, ja, hun ville gå til. Vidste I det godt allerede, inden at hun nedlagde Nye borgerlige. Altså jeg tror, at nogen i ledelsen har gjort det. Hvor lang tid skal jeg ikke kunne sige? Vi fik det at vide, i hvert fald jeg gjorde ret kort tid for inden, jeg skal ikke kunne sige præcis hvor meget, men dagen inden eller samme dag, Fik, fik vi det at vide, men jeg vil sige, det var jo, øh, altså selv havde jeg også gættet på, altså jeg så det som ret oplagt, at Pernille Vermund med, med sin profil, øh, også i forhold til, til både hendes tid i de konservative, men også i ny borgerlig og den liberale profil, hun havde lagt der på den økonomiske politik, nok godt, vi kunne se sig selv det. Men det i er jo rigtigt nok på den økonomiske politik, men jeg forestiller mig også, at der sagtens skal sidde noget, nogen i det liberale bagland, som tænker, At hun ikke lige nationalkonservativ nok til liberal alliance, hun har blandt andet talt for, at vi skulle helt ud af EU, hun har. har jo haft en helt anden, en anden udlændingspolitik end den liberale alliance har. Var I ikke også nervøse for, at hun måske kunne mudre jeres profil? Mm, nej, det, det tror jeg ikke. Altså, der er jo altid folk, der, der der skifter fra partier, kommer jo altid med en eller anden form for bagage i forhold til, hvad de tidligere har bedrevet. Men jeg må indrømme, at i forhold til, at der hvor L.A. står, øh, i hvert fald på, på en række områder, også i forhold til udlændingepolitikken, der er det naturligvis ikke samme sted som nye borgerlige. Men der er jo en del, altså, der er jo en del fælles guds i forhold til også et øh, kritisk blik på konventioner og forskelligt andet, som man kan gerne læse om på L.A.'s hjemmeside også. Øh, der er selvfølgelig nogle spørgsmål, som i forhold til EU, der har altså, hun naturligvis stået et andet sted. Ikke? Men, men når jeg ser på også på sådan nogle socialpolitiske ting, ældreområdet, som hun har fået nu, der, der er det ikke, fordi jeg synes, hun er så skræmmende langt væk. Men det er jo klart, at, at der er en del, der vil sidde og tænke, Altså både, der er jo som ligesom to grupper, kan man sige, der, som vil være utilfredse, ikke? og det er, jo, det er jo de tidligere indbærer, der føler, at hun svigter deres projekt, og så vil der jo sikkert være nogle elager, som også sidder og, og tænker, jeg ved der også, der har været nogen fra Liberale Helgens Ungdom, som har været ude at stille sig kritisk, som som ja. mener, at hun, hun trækker partiet lidt for, for, for hvad kan man sige, Hvad skal du nu kaste dig over? Altså, hvad bliver den vigtigste sag for LA her i de kommende måneder? Jeg kan forstå, at I mener, at der er ligestilling, så det er i hvert fald ikke det, men hvad, hvad skal du prøve at. Gør tydeligt for Liberale Alliancer de kommende måneder? Altså, jeg kommer til at arbejde med, med både med kommunikation og politikudvikling sådan over en, en lang række, bred række fronter, kan man sige. Altså, der er noget policyudvikling, og der er nogle kommunikationsopgaver. Noget, du selv altså, der er særligt noget. for. Øhm, altså jeg synes jo, altså blandt andet øh, indvandringspolitikken er, altså er enormt spændende. Det er jeg jo skrevet om i Berlinsk også igennem mange år, mm. som et ud af mange emner, men, men naturligvis synes jeg, at det er interessant, og der tror jeg, der er vi nogle stykker, som sidder og kigger lidt på, hvad der, hvad der skal ske i forhold til det Liberale Alliance. Og måske en naturlig fortsættelse af, at liberal Alliance jo som lidt startede som et parti for topskattelettelser og færre afgift på biler, men jo efterhånden har udbygget en, øh, en værdipolitik. Det må man sige. Vi kommer tilbage til dig og din kæphest, Andersen, som jo handler om, hvorvidt vi i Danmark har et forsvar, der reelt kan forsvares i de her uger. Hvor vi hører fra både svenske og norske forsvarschefer, at de melder til vores nordiske naboer, at de skal gøre sig klar til krig. Mere om det senere. også til noget lidt roligere, men ikke mindre vigtigt, Mia Amalie Holstein. Vi skal også lige vende din indstilling til Fondsmarksprisen. Du er jo sammen med din medstifter Andreas Paulsen indstillet, fordi I har stiftet Rabeks Højskole. En højskole med et borgerligt udgangspunkt. Hvorfor har I syntes, der var brug for det? Jamen, øh, vi synes, der har været brug for det, fordi at vi har set, at der er en mistrivselskrise. En mistrivselskrise, som jo ikke er ny. Det har der jo ifølge Fondsmark øh, skrevet, at Henning Friis taler om allerede i 60'erne, hvor det gik så godt med væksten, men folk kan ikke finde ud af at leve. Men øh, hans løsning var så, at staten må ind og hjælpe befolkningen med i højere grad og finde ud af, hvordan de skal leve. Vi skal have nogle eksperter ind på banen, så de kan, de kan skabe lykke. Vi mener, at vi skal en anden vej øh, i forhold til det. Så derfor øh, har vi udviklet et, øh, et højskoletilbud, som grundlæggende handler om at... Øh, Lære, eller lære at give input til, hvordan man, man som menneske lærer, hvor man øh, hører til henne, og hvilket fællesskab det er, man indgår i. Mm. Og det glider jo direkte videre over i din kæphest, for den er, at du mener, at samfundsborgeren er død, og jeg hører dig, at det, det er ham eller hende, du gerne vil vække til live på den her højskole, øh, blandt andet. Prøv at forklare, øh, hvorfor samfundsborgeren er død. Ja, altså samfundsborgerne dør. Skal jeg måske lige sige her, når jeg, når jeg taler borgerlighed, så er det i den forstand, at vi ligesom tager det borgerlige og skraber alt det politiske fra, alt det partipolitiske fra, men ligesom sætter fokus på det almene, det der ligesom er udgangspunktet for den demokratiske samfund og den frie debat. Det, som jeg synes, vi er blevet dårlige til at sætte ord på. Når jeg siger, at samfundsborgeren er død, så er det jo den her den her mand med borgersind, som jeg næsten kun kan få frem, når jeg taler med folk, der er født i 50'erne eller deromkring. Det er ud fra tanken om, at han, øh, han er faldet ud af sproget øh, og næsten ud af enhver offentlig samtale. På venstrefløjen, der er han blevet opslugt af staten. På højrefløjen der er han blevet reduceret til en købmand. Og det synes jeg er et problem. Altså, på venstrefløjen for eksempel, så, øh, så så jeg, jeg hørte statsministerens åbningstale, og der blev, altså, der blev borgeren nævnt to gange. Øh, det var lige med ham, der havde integrationsbehov, og det var borger som øh, havde brug for et stærkt velfærdssamfund. Altså igen, på venstrefløjen bliver borgeren tit gjort til en velfærdsklient opslugt af staten. Mm. Øhm. Prøv, prøv, lad os prøve at holde os ind på den borgerlige bane. Ja. Øhm, fordi der nævner du jo også hvad skal man sige, to former for borgeren. Ham, der er meget opslugt af penge og økonomi og vækst, og ham, der måske er mere optaget af idéer. Og det er den sidste del, jeg hører, I vil sætte mere ild til. Ja, altså idehistorisk så har borgeren begrebet to kilder. Det ene er øh, ham borgeren, der købte og solgte bag bymuren på Soas, og det andet det er den politiske, altså statsborger, den aktive borger, citoyen, som diskuterer politik og idéer på toget. Og det er, det er ham den sidste, som du selv siger. Jeg synes, øh, vi har glemt i meget af den debat, vi har ham, der rodfester os i samfundet, ham, der giver os et udsyn, og hvor der i alt for høj grad længe er blevet talt til den økonomiske logik, øh, hvordan vi kan tjene flere penge. Det er jo sådan noget, man kan føre tilbage øh, til for eksempel, vi kan se få, han havde jo et helt projekt, kan man sige, helt idépolitisk projekt, hvor han gerne ville vinde idékampen. Øh, Men fik den af taburet og så lagde han den her idépolitik på hylden. Men, men der, hvor det for alvor gik op for mig, at det var faldet ud af sproget, det var egentlig under coronakrisen begrebet kom frem. Vi skulle udvise samfundssind, og samfundssind, hvad er det? Det er jo det her, når man slår det op i ordbogen, så handler det om at tjene samfundets bedste, men ordet borgersind sad jeg hele tiden og ventede på. Jeg var så klar til, at de borgerlige partier begyndte at sige sådan, borgersind, altså det aktive borgerskab, som selvstændigt tager ansvar, men også værner om samfundet, øh, den kom ikke så meget frem. Øh, tværtimod, så, så var det det her samfundssind, som jo, Øhm, er en øh, kalder på folkets blinde øh, lydhed. Grund til, at jeg siger det fordi en af de foregående gange, hvor det virkelig har været fremme, det var lige øh, ved, ved optakten til 2. verdenskrig, hvor at, øh, hvad hedder det, Stavning også gik ud og sagde, at man skulle simpelthen øhm nu skulle folket øh, gøre ligesom hvad der bliver sagt, man skal underlægge ja. sig almen viljen. Og det er et problem, fordi at der sker en masse ting i kan huske det under coronakrisen, hvor at man begynder at styre gennem normer frem for lov, det er sådan social kontrol, udskabning og sådan. Noget. Der sker en masse dynamikker i et samfund, når man begynder at styre på den måde. Og der synes jeg igen, øh, der var sådan en helt fri spillebane til at begynde at tale om borgeren og borgerrettigheder og det taber og jo det også ind i en diskussion vi har haft for nylig, som handler om arbejde. Altså arbejder vi for staten eller arbejder staten egentlig for os? Altså, der er er jo det, som jeg tror også du, Mikkel, vil sige, de borgerlige arbejder ud fra en socialdemokratisk velfærdsmodel, som de så prøver at være et korrektiv til, i stedet for at prøve selv at definere noget. Kan du genkende det, Mia, siger jeg? Ja, Ja, i nogen grad. Altså, jeg, jeg tror... Altså det, jeg nok vil slå på, som jeg synes er problemet, det er også, at, at man kan sige, at borgerlige har været meget, meget dårlige til i hvid udstrækning og i talesæt fællesskaber uden for, for velfærdsstaten. Ikke? Altså det er ligesom om, at vi, vi altid har altså har overtaget den her idé om, at at vi kan ikke eksistere som, som frivillige, selvstændige borgere, mindre at det sker gennem en omfordeling i velfærdsstaten, og så kommer der så typisk den her økonomiske overbygning på, hvor man siger, at ender med næsten sådan de facto at sige, at skattelettelser eksempelvis er et mål i sig selv, og ikke et mål, fordi det tjener muligheden for faktisk at kunne prioritere sin familie. Og når eller du noget taler noget om ikke? fællesskaber, så kan det være alt fra familien til civilsamfundet, Præcis. til private alternativer til Præcis, Præcis. absolut. Mm. Mere, når du taler om det her, så lyder det også som om, du synes, at de liberale måske har været for stærke i definitionen af borgerligheden. Det har været altså det økonomiske og det frie, det der også var fri af et hvert fællesskab, som har været mest definerende for borgerligheden de seneste årtier. Jamen altså, jeg skal ikke lægge tvivl om, at jeg synes, at det liberale og det konservative er gode korrektiver for hinanden, fordi at begge dele kan kamme over det liberale i for stor fokus på penge og profit og alt, der skal måles og vejes. Det konservative kan blive for konserverende. Men jeg synes egentlig, at der er lidt mere på spil her, fordi at, altså som jeg ser det, hvis man lige ser på mennesket, så i 50'erne, jamen så var der stadigvæk den her... Øh, hvad hedder det formønnerstat, vi diskuterede. Og i starten af 60'erne og 70'erne, så kunne vi jo se sådan en som Kristelig Folkeparti og Erhard Jakobsen der gik ud og talte imod alt det her statsformønderi. Vi havde faktisk også kunstnerne, der var ude og debattere det her. Rifbjerg blev på det tidspunkt kåret til den anden mest magtfulde efter, efter, hvad hedder det, stavning i, i den her magt øh, eliteanalyse. Øh, Henrik Steimerup skrev bogen øh, om manden, der gerne vil være skyldig, som i virkeligheden bare handler om en mand, som, som øh, slog sin kone ihjel og han gerne have lov til ligesom at tage det andet. Svar at han har gjort. Øhm, men så, så, så sker der et eller andet omkring 68 med Bavnsgård-regeringen, med, med slytter og, og Palle Simonsen, der går ud og siger, at, at det er oprindeligt idégrundlag øh, til velfærdsstat og alt det her, det er slet ikke til diskussion. Øhm, Fukuyama jo også inde på det i 89, at lige pludselig så har vi øh, ikke noget alternativ til demokratiet og markedsøkonomien, men vi får et koldt, rationelt menneske, som mangler noget at tro på. Altså Nietzsche's, øh, hvad hedder det, det sidste menneske. Og det er jo der, hvor at det bliver så interessant, altså hvor Øh, øh, altså, øh, ros til Alex, for jeg synes, han, pr han prøver at putte det ind igen øh, nu, øh, hvor han har den her alt øh, du kan godt kampagne osv. Men, men i rigtig, rigtig, rigtig mange år, så synes jeg, at øh, hele forståelsen af, af det menneske... Jeg, jeg tænker der altså ikke kun som et borgerligt menneske. Jeg synes, der er lige så stor fejl øh, på venstrefløjen i forhold til at lade staten overtage det hele. Men, men, men den her individuelle, selvstændige borger i samfundet, han er blevet... Øh, Ja, han er død måske. Ja, og hvordan, spørgsmålet er også, hvordan man får vækket ham til liv. Altså, fordi hvis vi kigger på folketingspolitiker i dag, altså, der er jo ingen, der for alvor går ind og udfordrer velfærdsstaten. Hvis man gerne vil have magten, hvis man gerne vil trække vælgere hen over midten, så øh, er der mange, der gør, gjorde som få og Hjort gjorde tilbage i nullerne, så bliver man nærmest sådan lidt et mini-socialdemokrati. Der er i hvert fald rigtig mange socialdemokratiske præmisser, man kommer til at overtage. Hvad kan man gøre for at vække den her borger til live, Mikkel? Jamen, jeg synes jo... Altså, jeg er jo fuldstændig enig. Altså, jeg synes jo, det ironiske var... Altså, jeg, jeg, jeg, jeg sad og tænkte, da jeg så Venstres valgkampagne, som var samme velfærd som Socialdemokratiet, bare uden skatelettelse. Så sad jeg og tænkte, at der var transformationen komplet, men der tog jeg fejl, fordi det viser, at de faktisk kunne komme et skridt nærmere. Man kunne indgå i regeringen med Socialdemokratiet. Men... Men jeg synes, altså det, det man måske som borgerlige skal spille på, det er at lave nogle alternative, sådan fortællinger omkring, hvad der er, hvad, der er hvad, hvad kan man sige, hvad det gode liv er, hvad der er meningsskabende for mennesker, og hvad de ting, som vi for eksempel, hvad er det egentlig, vi skal bruge skattelettelser til, hvorfor er, øh, hvorfor er det et problem for, for, hvad kan man sige, civilsamfundet, at staten går ind og overtager øh, stadig flere roller i forskellige sammenhænge gerne vil opdrage på, hvad jeg mener er myndige borgere igennem ek eksempelvis kvoteret barsel og forskellige andre ting, som fint bør være i i stand til at kunne tage ansvar for, deres, for indretningen af deres eget familieliv. Og det er det, jeg, det er det, jeg synes, altså det er også derfor, jeg blev så, altså, jeg, jeg mener, da jeg så øh, øh, den der jeg, hvad det hedder, du kan godt kampagne som, som, som, som I også nævner, der, der øh, sad jeg og tænkte, det er, ja, det er jo det, vi skal hen i. Jeg synes, det var så godt set, det her med at, sige, at tale til den myndige borger og sige, du er, du er faktisk i stand til at gøre en forskel i dit eget liv, uden dermed at sige, at vi skal ud i et eller andet socialt darwinistisk helvede, men at tale til, til borgerne i folk. Mm. Altså, jeg vil lige på noget af det, du også indviderer, Mikkel, fordi jeg synes, det er utrolig vigtigt, det her med, at, at vi har også begået en fejl på venstrefløjen. Og egentlig, som jeg ser den, det er jo det her med, at lade ånd og kultur øh, mere og mere overtage staten. Og man kan se det allerede tilbage til efterkrigstiden, hvor at folk siger, at der må være et brist i folkestyret, fordi hvordan kan vi ellers få krig? Der er et eller andet fejl i vores folkestyre. Og så går de ud og siger, at øh, det er fordi, der skal være mere end bare en procedure. Der skal også være nogle værdier i det. Øh, og så skaber man grobund for hele det her der kan tale om, om befolkningens lykke. Øh, og så kommer reklamerne og venstrefløjerne op imod det her, der bare er for dumt og underlydigt, øh, og vi skal ikke sidde på Radio Mekur og lytte til reklamer, og vi skal også stoppe det her P3-lytteri, fordi øh, de ser, så, må, så må staten ligesom træde endnu et skridt frem og lave et åndeligt modspil for at øh, få for, for staten til at opdrage borgerne til at være ordentlige demokratiske borgere. Og igen sker der bare sådan hele tiden. Altså jeg, jeg håber, I kan mærke det. Altså det er jo som om, at det er, det er sådan en kolonisering af sindet i højere og højere grad. Øh, det, det kulminerer for mig i et kulturministerium, der, der ligesom bliver sådan et sjældent i ejensudviklingsprojekt, øhm, som, som, som er underlagt dagen. Så, så nu sidder de kritiseret kritiseret i for, det er lige så meget på venstrefløjen, hvor vi så, øh, og jeg synes, et tydeligt eksempel på det, ender i sådan nogle... Øhm velfærdsmyter. Altså, vi begynder at tro på nogle ting, som er, er fuldstændig skæve. Altså, hvis du giver et eksempel, så er det sådan noget med, at vi har et sundhedsvæsen i verdensklasse. Sidst jeg tjekkede, så ligger Danmark nummer 24 i Lancet, øh, og det er lige under Sydkorea og lige over Israel. Ikke? Altså, det er jo måske ikke der, vi ser os selv. Vi begynder at tro på, altså, det, det er jo sådan en socialisering af, af, af borgeren, øh, og en overtagelse af den her borger, jeg gerne vil tilbage til øh, med den mm. højskole. Find tilbage til. Øh, det er også sådan en øh, myten om, at vores samfundsmodel, altså grunden til, at vi er så er blevet så rige, det skyldes omfordeling og, og ikke vækst. Og faktisk 90 procent af det, der er vores indkomstfremgang øh, for de fattigste de sidste 100 år, det skyldes vækst og 10 procent af omfordeling. Så det er sådan, at der er bare velfærdsmyte på velfærdsmyte i det her samfund. Nu taler Mikkel om det gode liv, altså skabe alternativet om det gode liv, den anden fortælling. Det forestiller mig, det får man lige sådan et boost til, hvis man kommer på Rabex Højskole. Hvad er det, I gerne vil undervise i? Hvad er det, I gerne vil oplyse folk om, så de måske har en større bevidsthed af deres også borgeransvar i den hverdag, de så går ud i efterfølgende? Jamen altså, grundlæggende øh, er vi jo ved at opfinde den helt klassiske højskole. Øh, I starten i 1800-tallet, så var det jo øh, liberale nationale højskoler, og så de rykkede mere og mere til venstre øh, siden, øh, med undtagelse af Hoved. Øh, så, så det er i virkeligheden at genopfinde med de klassiske fag, med historie, med filosofi, med kunst, kultur osv. Øh, finde ud af, hvad vil det sige at være til som menneske, og hvad vil det vil sige at høre til som medborgere i civilsamfundet. Og så er det den her genopdagelse af borgerforståelsen. Altså, hvad vil det sige at være en aktiv deltagende statsborger? Det er også derfor, at vi tager en masse øh, nutidige ting op, men behandler den med hjælp af historien og filosofien og, og andet. Og nu startede du med at sige, at det kom ud af sådan en trivselskrise, så det er vel også fordi, du håber, at man kan indgyde noget mening, øh, som ligger hos en selv og ikke kun i staten. Ja, det er fordi, vi mener, at, at dannelse og oplysning det har en dobbelt bevægelse på mennesker. Det rodfester dem, og det giver dem samtidig et udsyn øh, til den verden, de indgår i.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 Fordi en kæpastanden handler om det danske forsvar. Du mener, at politikerne har en uansvarlig tilgang til det, som du kalder et ikke eksisterende forsvar. Hvad mener du med det? Ja, det er også lidt, lidt polemisk sagt op ikke, men altså, vi kan jo sige, det er i hvert fald trukker op, men det er i hvert fald et forsvar, som har det helt exceptionelt dårligt. Altså. Jeg kan huske, at jeg, jeg interviewede tilbage på kontrast på et tidspunkt pensioneret brigadet general Mikael Clemsen. Øhm som altså meget nøgterent redegjorde for, at efter hans bedste vurdering, så vil de kamptropper, som vi har i Danmark for indeværende i bedste fald være i stand til at forsvare deres egen kaserne her på, på Midtjylland, men hvad det hedder, det vil nok være svært for dem at kunne forsvare Slagelseby mod en, en invasionsherre. Øhm, og, og det tror jeg, han mente øh, ret bogstaveligt, og det synes jeg jo, i lyset af de trusler, som vi, vi står over for, og som er blevet stadig tydeligere siden, og det er jo primært Rusland, øh, som vi har set siden 2014, mm. øh, burde have manet til øh, en, en form for, for, hvad kan man sige, genrejsning af det danske forsvar, som har gået langt, langt, langt, langt hurtigere, end hvad vi har, hvad vi, øh, har set indtil nu, og hvad vi formodentlig også kommer at se, til at se frem mod 2030. Jeg synes grundlæggende set, det er udtryk for en lidt useriøs tilgang til, Øh, hvad kan man sige til vores egen sikkerhed? Øh, og jeg, man kunne være meget und, fordi jeg er jo altid kritisk over for folk, der trækker paralleller tilbage til 30'erne i alle mulige sammenhænge. Men det minder lidt om, om det man så på det her tidspunkt, altså, hvor, man, hvor man simpelthen forsømmer en mulighed for at gøre noget over for en trussel, der igennem længere og længere tid udvikler sig ret voldsomt. Og har vil jeg sige, jeg vil ikke, jeg vil jo lige en enkelt ting. Jeg vil sige, jeg har ikke noget at kritisere øh, den danske regerings, øh, donationer til Ukraine for. Jeg synes det har været øh, aldeles fornemt, at man har givet så meget af det lidt vi har. Det synes jeg er rigtig rigtig fint. Det er slet ikke det, men det er i lyset den situation, vi står i lige nu, at jeg synes, det er, det, det er meget fodslæbende. Og Når du det nu er nævner, seriøst. hvor sløjt det står til, så får jeg lige øh, lyst til at, at nævne nogle konklusioner fra en del af de artikler, Berlingske også har skrevet omkring det her emne. For eksempel, at herren lige nu mangler der være fjerde soldat. Vi mangler helt tydeligvis ammunition. Æ, Livgardens kancerne i København. Man må ikke åbne vinduerne, for så er man bange for, at vinduerne falder ud. Altså, det, det, det der kræves store investeringer for at få vores forsvar op på et fornuftigt niveau. Og vi interviewede også Jarl Vagn Hansen på et tidspunkt. Han er formand for Danske Beredskabers Bestyrelse. Og han sagde, lige nu har vi ikke nogen forsikring. Faktisk har vi ikke gjort en skid. Den strategi kan man selvfølgelig anlægge. Det er billigt. Det bliver til gengæld rigtig dyrt, når uheldet først er ude. Er det en velfærdsmytte, der bliver punkteret her, mere? Ja, det er sjovt, jeg prøvede faktisk lige før jeg kom ind og google verdens bedste og så sådan site.dk, altså hvad, hvad synes vi, og der kom forsvaret op som den allerførste, ja. verdens bedste forsvar. Det var i de første artikler, ikke? så kom der noget med sundhedsvæsen og lidt om uddannelsessystemet længere ned. Men, faktisk, men Folketinget har jo nu besluttet at tilføre Flere midler til forsvarsområdet. Næsten 150 milliarder frem mod 2030. Der er så en del af de penge, som først ligger i den sidste del af perioden, og vi bruger også mange penge på at give støtte til, til Ukraine. Er det så ikke nok, Andersen? Det kan man jo godt vurdere, om det er. Altså, vi, står over, vi står jo over for en trussel, hvor vi kan se, at landene i, i nærheden af os øh, har nogle radikalt andre prioriteter. I Sverige advarer deres øh, beredskabschef øh, øh, og folk om, at de, de skal simpelthen gøre sig klar over, at, at krig er en mulighed. Og det skal folk øh, være beredte på. Polen siger, at altså, efter deres bedste vurdering, så taler vi om tre, måske fire år, hvis jeg husker rigtigt, inden vi risikerer en, en trussel fra Rusland, så frem, de går sådan, sådan nogenlunde sejr ud af Ukraine. Mm. Øhm, altså, så, så man kan da godt sige, altså, har vi brugt nok? Jamen, altså, det, det, det, det må tiden jo vise, som, som, du, som du selv nævner i citatet, du læste op, så er et forsvar jo en forsikring. Altså, det er jo noget, du håber aldrig nogensinde bliver relevant at anvende, men som skal have en afskrækkende effekt på de potentielle modstandere, som, som man står over for. Og lige nu har vi ikke nogen afskrækkende effekt. Og der, der må jeg bare sige, at jeg synes, den her idé om at, at sådan opruste i det tempo som vi gør lige nu, virker sådan lidt useriøst. Altså for det første kan man sige, at der er en selvstændig point i oprustning med henblik på blandt andet at kunne sende flere ting til Ukraine, for de har åbenlyst mere brug for det end vi har lige nu, og de står jo også i den situation, at de i praksis kæmper for vores sikkerhed, kan man sige, på lidt længere sægt. I hvert fald hvis Putins territoriale ambitioner fortsætter med at udvide sig, det har de jo gjort hidtil. Ikke? Lad os lige prøve at holde fast i trusselsbilledet, fordi det er jo rigtigt, at de danske myndigheder har jo ikke som sådan været ude og øh, på den måde råbe vagt i, øh, men den seneste vurdering, der kom fra FE, der skriver man, at Rusland igen kan udgøre en landmilitær trussel mod de baltiske lande allerede inden for to til fem år, trods det omfattende tab og ressourceforbrug i Ukraine. Og det der er konklusionen er, at Rusland sådan set er tidligere klar til at angribe end vi vil være klar til at forsvare os. Ja, altså Rusland producerer efter adskillige, hvad det hedder, efterretninger, hvad det hedder, allerede nu flere hvad det hedder, missiler, end NATO-landene gør til sammen ikke? inklusive USA. Altså, så vi står, og det er jo ret imponerende, at de på, på ganske kort tid har formået under historisk set hårde sanktioner at omstille deres produktion i en grad, så de faktisk kan producere rigtig meget militærmateriel. Det går selvfølgelig ud over civilbefolkningen, men det er ikke at tænke specielt meget over, når man lever i sådan en autokratisk diktatur. Ikke? Altså, og, og det er der, jeg synes også, at vi står i en situation, at vi burde være, og vi plejer jo normalt at sige det om, om USA, men altså sådan demokratiets arsenal. Ikke? Vi burde være dem. Vi har de økonomiske muskler, EU er mange, mange gange, altså mange gange større end Ruslands, BNP øh, og USA. <lødvendig> meget mere. Altså, vi burde være dem, som var i stand til at på en inden for en tilsvarende periode at erkende den her trussel, opskalere vores produktion, sørge for, at lige nu burde danske borgmestre sidde og skændes om, hvorvidt der skulle placeres en kaserne i deres by, eller ej. Vi skulle sidde og diskutere værnepligt. Ik ikke et spørgsmål om køn, men hvor utrolig mange af en, en ungdomsårgang der eventuelt skulle indkaldes fra morgen til aften, og alt muligt andet. I stedet for, så sidder vi og har den her diskussion om at, at, at hvor folk de siger, jamen, det er Rigtig fint, vi i 2030 har rigtig, rigtig mange våben. Eller at vi opruster massivt og måske endda på det tidspunkt kommer op på en, en forpligtelse, som vi havde, ellers havde lovet at komme op på for langt tidligere. Men truslen er langt mere presserende, så jeg synes, der er en utidighed i forhold til ikke at, at forberede sig på det på en troværdig vis. Og nu uh, nævnte du lige kort uh, vores uh, nabolande, fordi bare over de seneste par uger har det jo været væsentligt andre signaler, vi har fået uh, derfra. Uh, tidligere på ugen udtalte den norske forsvarschef, at alle nordmænd bør have rationer til at kunne klare sig selv i minimum tre dage i tilfælde af krig. Og for et par uger siden, der lød det sådan her fra den svenske civilforsvarsminister. Det kan blive krig i Sverige. Ja, der kan blive krig i Sverige. Uh, Mia Amalie Holstein, hvad, hvad tænker du, når du hører de her udtalelser fra vores nøjeboland? Jamen altså, nu har vi jo faktisk en ødegård i Sverige, så vi får de der papirer ind af postkassen, hvor der står, at vi skal have så, så meget konserves og, og alt muligt andet. Er du blevet prepper? <laughs> Jeg sagde faktisk til min mand sådan lidt nervøs, at det kunne da være, at vi lige skulle i hvert fald have vand nok, ikke? Ja. Æ, og ja, så, så tror jeg, han forsikrede mig, at vi havde sådan lidt vand ned i kælderen. Æm, så vi er ikke helt blevet prepper, men, men, øh, men jeg kan sagtens mærke, i hvert fald, at der er en meget, meget større opmærksomhed på det øh, i Sverige. Mm. Men det handler vel også om, at Danmark har ligget i sådan en smult NATO vande Altså, vi har været medlem af NATO i mange år, vi har en forventning om, at der er nogen, der vil komme og hjælpe os, som man jo ikke har haft særligt i Sverige. Øhm, skal vi også et af politikernes, men bør vi som borgere, når vi taler om det, også have et andet blik på vores eget, egen forberedelse i det her scenarie? Ja, altså jeg skal jo ikke kunne gå ind og sige, sådan at, at vurdere, hvordan de relevante beredskabsmæssige overvejelser har været, men jeg synes, der i hvert fald måske fra politisk side også er en, et, et, et vis signal, der bliver, der bliver udmyndtet gennem det her, hvor man egentlig går ud til borgerne og siger, ja, vi tager faktisk det her alvorligt. Vi erkender faktisk, at der er en trussel, og det kan også være noget, som der kunne være en mulighed for. Ikke, ikke men der er ikke noget, der er sikkert eller givet, men der kunne være en mulighed for, at vi kommer til at stå i den her situation. Og det vil måske være ganske fornuftigt at gøre sådan nogle konkrete overvejelser i forhold til... Hvad man så faktisk skal kunne stille op. Men 150 op, milliarder kroner frem mod 2030, det er jo også mange penge. Og Mikkel Andersen, hvis du vil have flere dertil, hvor vil du så tage dem fra? Åh, oh, altså, nu skal jeg jo ikke kunne sidde og præcis sige, hvor man skulle skære, men jeg er da sikker på, at jeg, jeg, hvis, man, hvis man gav mig, og det var mig alene, der skulle diktere, så er jeg nok sikker på, at jeg kunne finde de, de, de penge rundt omkring. Er, er, det, er, er det din kæphest, eller er det liberale, Det er min kæphest, er jeg repræsenterer. Siger. I den her samling skal jeg ikke kunne sige, at hvis jeg, hvis jeg udtaler mod, mod et eller andet, der, der er relevant for partiet, så må min øh, nok lære at leve med det. Men, men, men altså, det er, nej, det er min, min egen opfattelse. Som, som men synes du, at borgerlige partier burde have endnu mere fokus på? Et er, at vi selvfølgelig vi skal leve op til de to som vi har lovet i NATO-regime, men også have langt mere fokus på, hvordan vi selv forbereder os. Ja, det, jeg synes, jeg synes, ja, det synes jeg. Jeg synes klart, at vi bør, man bør prioritere en lang lang hurtigere og langt mere ambitiøs omstilling i forhold til, til øh, oprustning af det danske militær. Og det, det, det, og det synes jeg også, hvis man kigger rundt omkring på nogle af vores nabolande. Polen blandt andet, altså, som opruster fuldstændig vanvittigt, og selv tyskerne så ud til at komme op i gear. Ja, så synes jeg klart, at vi burde, uh, vi burde være meget, meget hurtigere. Hvis man kigger godt efter i det danske mediebillede, kan man jo også godt se, at staten begynder at have et større fokus på det. Lige pludselig i efteråret købte vi en gammel, nedlagt ammunitionsfabrik op nord fra Frederikshavn, som man nok ikke regnet med, at man skulle bruge til noget, men den måtte staten jo så sig for omkring 20 millioner kroner. Der skal noget mere til, før man kan producere på den, men det er vel et, altså et symptom på, at der bliver en højere grad af bevidsthed om, at vi skal kunne forsyne os selv. Der er jo også en højere grad af isolation for de forskellige stater om at tage vare på egen sikkerhed i det her. Ja, ja, absolut. Men det, det, er ikke, det er jo ikke, fordi jeg underkender, at der er et fokus på det. Altså, det er jo mange penge, som du også selv siger, der bliver afsat hen imod 2030, men vi må bare erkende, at vi står i en situation, hvor bare det at re det forsvar, som vi havde for ganske få år, 10 år siden, alene det at komme tilbage på det niveau, som jo måske heller ikke var, var så voldsomt imponerende på et tidspunkt, kommer til at koste ufattelig meget og kommer til at tage utrolig lang tid. Og der er det altså meget, synes jeg, der, der er det meget nonchalant i en situation, hvor de lande, som ligger tæt op til Rusland, øh, står og siger, jamen prøv at, høre, vi regner med, at der er en mulighed for at øh, selv FE, som du citerer, siger, jamen der kan komme krig øh, i Baltikum inden for en årrække. Og der skal vi huske, Baltikum, Baltikum er en del af NATO. Så hvis, der, hvis de bliver angrebet af Rusland på det her tidspunkt, så er Danmark altså formelt i krig. Ikke? Det, det kan man sige, jamen det er over på den anden side af Østersøen. Ja, men der befinder sig lige nu i Baltikum, har gjort det igennem længere tid. Der kan være danske isolater, som dør, og vi bliver inddraget i, i, i aller værste fald. I en Men kunne man så ikke også argumentere for, at det bedste sted at bruge pengene, det er i Ukraine? Fordi det er i virkeligheden den front, vi skal forsvare. Nu er det egentlig på den lange bane, det er den bedste forsikring, vi kan give os selv. I stedet for at gøre, som vi kan se andre lande begynde at gøre, isolere sig om sig selv, bruge pengene på sig selv. Jo, men altså man kan sige, hvis, hvis vi vidste, at, at ukrainerne vandt med et eksantal milliarder sendt fra Danmark, så vi, og, og derefter vi freden så sænke sig over Vesteuropa, og der vi komme et regimeskifte i Rusland, jamen, så kunne vi naturligvis godt sidde og sige, øh, jamen så er det jo fint nok, så nøjes vi med det. Problemet er, at det ved vi jo er åbenlyse grunde, ikke? Altså der må, derfor må vi jo både sige, at vores prioritet må være på en gang at kunne støtte ukrainernes kamp mod Rusland, øh, samtidig med at vi forbereder os på det værste scenarie jævnfører forsikringspolise-analogien. Altså, vi, så må vi jo erkende, at hvis Ukraine ender med at tabe, og det på en eller anden måde fører til det her voldsomme ekspansionistiske Rusland, øh, får blod på tanden i forhold til også at kigge på Suvalki-korridoren til Kaliningrad eller de baltiske lande, eller hvad det nu ellers kunne være, jamen altså, så må vi jo naturligvis sørge for at opbygge det beredskab, og det kan godt være, at det er dyrt, det er forsvar, og det er også den, sådan en af de trælse investeringer for, for, for mange politikere, fordi det er ikke noget, som borgerne sidder og tænker, hør hov, hvor er jeg glad for, at vi har fået et nyt kampfly, det gør virkelig en stor forskel i min dagligdag, men man kan jo sige, at det kan kampfly og alt muligt andet materielle end med at gøre, i en, i en, jeg tror man i fagsprog kalder en, en skarp situation. Ikke? Lige nu må vi i hvert fald konkludere, at der er noget mere sense of urgency i vores nabolande, end der er i den danske politik, trods en række milliarder til området. Den dame og den herre, vi kan ikke presse mere ind i dagens salon. Tusind tak, fordi I kom. Og held og lykke med indstillingerne. Tak. tak for det. Og tak derude for at lytte med. Jeg hedder Midt Østergaard, producer var Amanda Borge på Genhør i Østergård's Salon.